المور المور تمام في د جن والمختلا بیاعمل والمور تذااب سر د والموادي تونونه دته من كل ناحية وستفي دوه من نام المور تمام وال بعضهم د دا اشعار دي د نویر اسلام به مد ح کې مور تممه ارتما یاارتمی ارتما با افتال دی او دا په ماهدي وویشتلو سر را ي لکه تا به سبب والغه کېرا شي فضفضله ازاره بلحمها تممی نهبي للحمشاحمن کو دا ب د مقصل مفتتللی ې د خپله او خااله لړیوج نه کول نهدي فضفضلله عزاره شووش لغ ازارهفیغلي یارته نه لحمها چې غې غحه وشتهله وشاحمن او د غې ووااز یو ب وشتره وې کوود بد د مقصل بفضتې ته وا چې دا زوندي دي دورېخموسی هغهه تاکل شوي را اوغ شوي داسې واز دی زبر دې زما پهې وخ نو یارته نهبي نو نومرته ماې د اسم مفعول دو جن کشفت دو جا بجمالیهی کشفت دو جا بجمالیهی حسنت جمیع و خصالی اید دیکھا نا مثل او بیر سلو علیه و آی حسنت جمیع و خصالی سلو علیه و آلی کشفت دو جا بجمالیهی آ کشفت دو جا ہاں بلا غل اولا بکمالي کشفد دو جاب جمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وعلى اله دو جن والمبتلى بعمن سم مطلب شو حالتې شتل شوی په سستراتیز دو جن پتيارو کی او اغه مبتلى داد ابتلا یبتلی ابتلاءنا ابتلا بعمن پروندوالي سرا والملتزى دا تلاحب تلاحب دا تلاحب التظان تلاحب تاوی دا او چی تیشی او صدن دا پشان دا رحن روحن دا تاوی دا تگی تاوی نو اغا صدول شوی پتند باندی والمحتوی دینن او غراغیر احتوان دی دینن پا قرزو دا طول مفتداده ای چه سوک پا تیارو کی پروت پدوں دوالی کی چې د مبتلا دی او دارنګ چې دنه پو ا ال ملتزا بصدن دا پتگی تگیوالی کی چې دنه اغه معنی سوزول شوی دی سم د تنذراته سوذی والمحتوا دینن فقرذ کی راگیر دی یاتور صدته راضی اغه چاته سدته من کل ناحیتن اغه دروازید او کور دروی اسلام طب در هر طرف نام دا په جن کی خبره دا سکه خبره دا دا نه دا چې اوس راضی او نبی رسول صلی الله وسلم در تا و یستفیدون من نعمائه عین او فائدہ کید نهمتونه در نبی اسلام نا عین لارا کمالی کړه دې شعر کی په بنشتي عین لفظ مشترک ته بغونو مارا ګرو کی کر نو عین دا نورتم وای ختم وای نورتا نو المرتما فی تو جن دای سر لگیے 24 شپ پتیارو کی او د دروازی ترایشی نو دز په دروازه کی نور بیرای هی اج ملای ویږي نو تیاری ختمی کی اور اڑا ملای ویږي او المبتلا به امن چ پړوندوال کی او تلای ته دسا کراچی آنو آغا چودون دی, دی, دی نو دین زدکی و دین سو دزده شی نو عین سترگو تموی کنه آورون دی نو موجزه لگه ستا سلام موید دعا و تاوکی نو آغا خشی لکه سترگی خوکی علی رضی اللہ تانا سترگی خوکوی کنه نو آغا والمبطلاب به چپس سترگو که حقا کا بی نو آغا چرای شی نو یستفیدونه من ناما یعینن دارنگی به بسادن چې تن د کې را گیري او ساحبه چې تکی نبی اسلام دګ را شي د چین ته میلا شي د چې آین چې د چین نو ب ته میلا او تنده د ختممه شي او محوا دی نن پهدنې قرضوکې چې د اغه را گیري نو ین چې دن سر رو ته ووي که نه د چې دسهګرا شي بله ورکی ورکي سره زر ورکرکي نو اسلام به صده قیر دغه راغلی وور ق په د خلاصه اڅه حوی چلالې ഇമാبا نه جیندنوې زراځي رانا د خپل کونواله صدا کړدا حلک توه الګ بغرن تبا کړیدا اذان جیندنوه خراب کړیدې اوس په غاو دبی دتو رحمت وی وی دا غو ورکا وی په خپل سټی لاڅو باغ یو رقوه د خپل رقوه ورشته ده یال سړتمې دي کنه دې روجو ني سوي دا ټن کار هو دا روجو یو شه زو بیا یې سموت وی وی سردا فیدی اور غریب ما سره څه شي نشته هیڅ شي نشته دغه نه بیا زواد کینا د صدقې کجور رالې ودا وړ او ادا په پیجه کې خپل ورګه ای غریبانو لور کوم ما ته د بدینی په دی غوندو کې سوګوړو غریب د خپل ځان نخکاری دا د اسلام خواندلوې ځا دا وړ خپل کور به بشو باندې او فره او فره دا تاسو خصوصیت فیدیې فیدیې د ورځې او فیدیې برابر شو لا ابंतर د جدی کجوري کجوري ګورتا ونه هر حال نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دا کرو مجید ناوکول دا یعنی بیس نبی صیفت کی شکن یا چی خبر اگر یادرش اوس اس پر مطلب باری بیش دی المرتما فی دو جن والمبتلا بعم والملتظا بصدا والمحتوى دینا یا تون صدتا من کل ناحیت ویستفیدون من نعمائی عینان آریو سره چې دین راغله ولا غوړې پرستا دین ته متمراني کرا دي دا یو سره اوله غوړې ان شاء الله <الطبع> اشكال بری ختمي خان لفظ نشر مرتب دې پکې څه دیګه لفظ رش لفظ نشر مرتب دې پکې الله الله فقیر د وقسمه د کنا یو هغه فقیر چې په غبا نه قرض نیله ک او بل هغه چې هغه فقیر چې ما لري قرض یې نا کوم فقیر باندې چې قرض نو هغه ډیر پریشاني ځکه چې کوم فقیر باندې قرض صرف څه نه سو غو مطالبه ته نه چې جون درتن کی زکه دا بار بار شزنه سو غوړی تړې تنگ شي ځکه ما شیرا ګرځم چې ځدا او چې کوم فقیر چې علا غریب غريبي سي نه ناخه نا یو چې کوم داسې غريبي چا ال تجدن بلته مطالې دا پ ال اقتدا ب النبي صله الله صلم في دا بي و خوم بي زما مور پلانې قبان د نبي اسلام اقتدا په باره کې اشار دي اما نه لاله خل اوحب وه تا توله او دو منل احیا فمنها راجا ان افوذ ب تو بې تو ومنهن نه سوې نفسه عنکي جاهله ای من لقله ابشي الله بابي مشي ومنهن قې بلعاددي شي زل عزل ورا عل وره نسوس نهتلل مختارري و تباور را یا کوو نفسه لر رارسولې وتختته دي ب شخص لقد بدلتهابرو شدل غیا دا د شیرته رال اما خبر دا ان نه هو شان دا دی لوله سراس خوحب وه که نه درېې موجود چې زما د ه سره می نه د تم نهته دا تممننا ده چې لا او من دلل دا احیا دی او کله کله مندود مخصور ګځې د زورتې شعری د ووج نه لکه مخصصور چې مندود ګځي د شعری د ووج نه نه تمنا دا چې زهجندوو کې چې اغا او ش شمو سر نه یعنی دا د دویشي زله که نه نوما پهجندوو جندو سر نه ب نمبر ای فام نه را مې غې نه رجا زما تم ده افوزه بهې تووت چې زه کامی اف شنبه ته تو کافر ولي زبه چې دا ما اوري جي زماانه دغه توبا غ بن ګنا لا بیا ما سره بلاشه صحیح ده او خولا دی که نه او صحیح ده م لا سلامونه و البرکاته او دا غاریکوځه فمنها رجای نذنی داوی نذما تمدا ان افوز بتوبته جزاک کامیاب شم په توبې سره توکفر لی ذنبنا چې ما نه ګنا چې دین هغه اوری دی وتون نجحو لی سایا وتون نجحو انجحای نجحو انجاح دا چې دینو دا غته وای دا کامیاب ایت نو مقصد دا دی چې داسې توبه وکه سم چې زما کوم عمل دی زما کوم سایه ده نو چې اگر له سو غږی کامیاب وګرځي وله ای وله ای ما توقیدا چې ته د ګنا توبه ونباسي نو خو ګنا نه ته وګور ونباسي نو نیکه زړه خرابای کنه نیکه ګنا د حسد دی او دا یې توبه قبول لري چې انده حسد له نیکي خورینه د جنې کې خوري نیکه دې کوم کامیاب شي نیکه کرې بيږي چې ته نیکه به الګه <سؤال> یې بيږي چې دته توبې واسيږي دا نه چې عمل <سؤال> دې اته تر تکامیا پاتې شي هغه د نه ختم نشي لګا مطلب بنورګي عبد الله <سؤال> زړې شي او کله ګناځ دې له وسته ګنا کای اول <سؤال> تا هغه له نیکه خوري نو نیکي کم د کامیاب د سې کم کامیاب دې فهمي عمل څنګه راځي ا من الصالحات فلا كفرانا لسعي سعي عملته وې کنا وام نهها راجا نو ځې هغې نه زما تممه ده افوزه به توبهې تو کااف ولي ز به تون جي وړ سا چې هغه زماهګونه چې او کامیاب کی داسې تو بجې کامیاب کې مهه زما ومن نههن نه او ځې غې نه زنې داغې نه یا دا میم کړي ده تون جوړ سایه دا توبه چه زمانه گناه لی کی او دا توبه چه سمه توبه چه زمانه دا توبه چه زمانه دا برکانی ها برزه یا سه نخلی توبه نی توبه برلک صبح برکف دل فرزوقی گنا ناسیت را خانده نی آیت زی استغ فارما آنه برخاندی درزب انصر برزبه تذبیح در دل گاو خر این چنی تذبیح که دارت اثر او خلابانه چه زمانه زب... او په لکې د وایانوخر ګ ګينا رووا دي نه دا ته ځ ح تاله سا سر در کو ومنهن نه سوون نفسه عنکل ل جااهلی نه او د دغه درېونه چې دی نه بچ کول د ننفس زما د هر جاحلل نه هر جاله دار بچ کوم ل ایم نه رزیله فلهام شي اببي مشي نو زه نه زما دروااضې دغته مشي نو په تک سره یا دانه په کې خبر ده جاهل نوازان لري ذاته جاهل نوازان څه کوي لري بتزان ساتي ومنه هن نو زلي داغينه اخزي بالحديثي عمل زمالو په حديث درې اېل واره کله چې مخلوق او نس سنت المختاري وتتبع الریاضي النبي رسول الله صلی الله عليه وسلم سنت پری دي او درای پس روان شي نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم سنت پری دي سپندرانجي زمما په کې په حديث باندې عمل اتطرو کو نصلی الرسول <سؤال> <سؤال> و تقتدی آیات پریدی د پیغمبر حدیثو تر او اقتدا کوي به شخصینا په یو شخص پوری دغه درای پوری لقد بدل <سؤال> تاب الرشید الغیا یقینا تابدل کی وا غصت د ہدایت کو مقابله کی گمراه اله راہ تا خو د کامیابي او د ادیت په مقابلې کې عمرایو غستا نه ذاته سوکر لگا چې حدیث موجود ده ته مطلب د ذکرې دي قراره حدیث موجود دي د نیت سره ته مطلب د ذکرې دي نه پریږه شابه سوکر دي د پیښلو بدی د پیښدی الرضا بالقضاء الکف قضاء باندې رضا کېدل ها چې الله د ذکرې دي کنه ا د کې دی او رشدوم ده او راشد یقولون لی صبران و انی لصابر علا نائبات الداری و هی فواجو سازبرو حتی یقضی اللہ ما قضا و این انا لم ازبر فما آنا سانعو ایبو انیر یہ پیش گو یقولون لی صبران حلق ما توی اسبر صبران صبر کواب صبر کوا صبر کوا حالان کی و انی ل صابرون یذنن زخا ما صبر کن کیما علانا عبادت الداری تو مصیبتونو د زماني بانی و یفواجو او دا چی دنه د در در من کن کی دی فواجو معنی شو ها در مصیبتونو د درد من کن کی دی ساصبر حتا یقضی الله ما قضا زرد چې زب تصور کو ما تر دی پوری چی پوری کی الله تعالی ما قضا اغه ته چې کوم الله تعالی چې دین اغه مقرر کړی وي و ان انا لم اصبر او قضی صبر نو کوم پما انا شانه رسو کوم اے رسو کوم اغه زغم کی ویو کا سمړښو چې ته زده کی کانا اے یو دکیو کتمړښو خلق وراته ملک سره نواب سره هغه دې صبر کوه دا چلې دا چلې دې کی او تر ناغه لري دې صبر نو کی نو دसेजګو د دې مودا کې څه چلګي کابه نه راوځي دې څنګه کې راولې شي چې نه کې سبر نشي صبر یې را شو به ملو شه الله که صبراته ملو شه ليوري دا خبر کړو وي صبر به ملو شه په دته په خبره صبر را لې هر څا را ته وي دا اوس الله کې ده نو اوس به صبر را لې چې نه کې نشي دसेजګو د دې کارو دی ما یقولون لي صبرا و اني لصابر علانا ایبات الدهری وی ا فواجهو ساذرو حتا یک رضی الله ما قضا و ان انا لم اذرو فما انا صانع ا حدیث پاک را ذکر نبی صلی الله علیه و سنتو چیه خدیجه الغبره رضی الله تعالی عنها کڑی تعینوا علی نوائب الحق تعینوا علی نوائب اجمال نوائب تن مصیبت چ کبریشه الله تا نه کې ان کله تبل رام په تتحملوکل ت غف ته معله نوای حق تېبل معدوم مقاري شوري دا شکر وقالله مرکې صبر شو شکر صبر شکر سابرو شاکر شو كان نه شکرې نه مطل الله نه ملو پ م ل ی جب به شکرو وين طالت الايام وتسال العمر الصبر ٹھیک اځه کانه بل ما بهته گوغره ده بلغه بلغه نه قول به کله چې ما شکر د الله د نعمت دا الله نعمت ده سبحان الله دا د نعمت د الله شکریا دا نعمت ده علی له فی مستاجو شکر واجب ده شکریا د الله تعالی په ما باندې په مسل دغه نعمت کې بیا الله تعالی کومه باندې دا د نعمت شکریا چې نعمت چا په شکر ځل لوي شکر پکاره د نعمت شکریا چې نعمت چا نو په شکر ځل ل شکر نو هغه شکر بیا نعمت ته نو یې باندې بیا شکر نو هغه بل شکر بیا نعمت ته نو هغه بیا شکر نو هغه بل شکر بیا نعمت ته نو هغه بی بیا, بیا شکر پای پا پکاره پا دي نو څه کی فكيف ففكيف بلو شکریا فليس بلو شکر دته فكيف بلو شکرې سرنګي بشي بس يدل به وشي شکريا تا الا به فضل دي او الله فضل تا متوجي شي چې الله یې ستارو شکريا قبول کړه او ان طالت الايام و اتصل امور او اتصل الثور اگر چ رځ ډيروک دي شي او زما عمر ډير چي او صبر چې دراسه متسي دي یا عمر رسول چې دنا متسي دي بر عمر جون دیما اومد الله د نعمت شکريا چې درتا نشم راستوله <تصفح> نه کېږي نه کېخ بعد دا وا چېله او فنه علیک انته کممه افنی تعالله ننفسیکه ذا کا نه شکرې ن مته الله نمت یا له هو پې میلی یالی یا په ماوانې د الله د پااره په پا مل د دککه بیا شکر واژ دی نو فلهته ولوغو شکرې الله ب فل وای انطالاتتل ای یا موته سلومررو او ته سرهرو ب نوباته ویل دي لم یوب کې جوو کليشي او ام میلو هو ترتهنی اشحاب دنیایا بله عملې شیر داطرې لم یوب کې نه دی پرېښې جودو که ستاسه خالیشي انماللهسه شي او ام میلو چې تابو کبو امید وسمتې اوپر اوپر دې مطلب دا دی چې زمما کم امیدونه نو ته دومره څه ځاتي چې ستا وسخه ټول امیدونه زمما پوره کړې دي امیدونه چې کومه برابر شي دي نو استه م څه امید پات نه لګر دا بلنګ کې دا نور بلنګ کې یوړو وااتاکم منکللی وینتؤذونه مطلب الله تعالی صل الله تعالی مانابودین سا خاض ای ما نبود لطفی تو نا گفت ای ما می شنود ایک دکت ما نبود ایم سا خاض ای ما نبود لطفی تو نا گفت ای ما می شنود نمونگو نزمون تقاضی بی او دا اللہ میرا بانای چیزی زمونگ اگر نوائیلیم اوریدی دی نوائیلیم دی لم يبق جو لم يبق جو ذكلي شيئا ااملوه نده پرې خو دې ستا څخه ماره زه شي چې زه دغه تمه کوم او ویلهيم الامل ترکتنی تا پرې خو دې ما اصحاب الدنيا بلا عملی که دنیا سره مې ملګرتیا ده بغیر سو د امید نه امید دنیا برابر کړې دي ارث دې برابر کړې ده چې ځخي ذاتی شکریا ده خدای ته شکریا چله ای زما ارث دې برابر کړې ده دنیا سره ملګرتیا کومه او دنیا کې اوسې کومه اهلي دنیا سره اوس امید مې نشته شکر ورته برابر کړې ده شکریا لکه الله مالیکون قد قاسمتنا هباته فنسر الاته له و نظم صنعنا ذَكَرُونَا أَخْبَارًا مَآنِنَ بِجُودِهِ فَأُنْشِلَهُ لَفْظًا وَيُنْشِلَنَا مَعْنَى الدُّنْيَا ابْنُ أَبِي حُدَيْشٍ قَالَوا تَصَبَّرْ عَنِ الدُّنْيَا الدُّنْيَةِ أَوْ كُنْ عَبْدًا حَوَى تَرِلْ زَلْ لَاحْتَمِلِي لا بد د من حدي سبرې قلتون ن صبره اوونه انها بونله او فکلی لامر کممدنیا و سراتو سیر لسوکان اللهطرریقو مجازې حقیقته انل مجاز د ب غیر ولاکن قد او سرو مجازي لا مررو کممه حاصلته والله خكثير م نه دنیا وله عدربته ش وه ا نه خاه جو مناصلی من کوقللب من و ندي من کیلته یاله و اب کېسممه لم نه مب کا واللم اجالې حولې المطلاکن بکې ت ل قلهتلبا کې یا ل یا نه دهه لم یا ل مکانې واللهه ف بوهمالله ل یا ز سوفه او شفی نشره ا دا انا بله امې تووي تو تهیا او سررو ب أنني سي شوته ب وي سوي ان موحيیه